un balaur. Bună vremea, boieri mari! Tale, Dar ce vânt dușman te am de pe aici! Unde n-a ajuns nici picior de om pământean până acum, a? Feciorul de împărat își spuse păsul, apoi întrebă pe balaur dacă nu cumva...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 Când te-ai gândit la mine, să știi că sunt lângă tine. Tot mai mergând el pe cale, întâlniu o cioară cu aripa ruptă. El vrut să o moare, dar cioara îl rugă în tocmai calupul, să-i dea o mână de ajutor să-i lege aripa că i-o fi spre folos. Ionică făcu așa și pasărea îi mulțumi zicând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 Dar niciuna n-a fost în stare să-i dea vreo lămurire. Atunci balaurul zise: Ei, băiete, de acum să mai stai inițial, până voi mânca! Hmm. Hmm. și aduse șase buți cu vin, șase care de pâine și șase potărnic grase, apoi zise feciorului de împărat: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 Măi când pan verde și frumos! Mergi cu mine! Merg, cum să nu merg? Apoi, încălecare pe cai și plecare. Dar calul zmeului necheză prăsnic în grajd. Zmeul îl auzi și îi grăi. Câinii carnea să-ți mănânce, ciorile sângele să-ți bea, de ce nechezi așa? Au nai ce bea și ce mânca?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 Bău o cafea, trase un ciubuc și încălecă pe cap. Într-o clipită îi ajunse pe fugari și i la locurile lor. Apoi îi zise lui Ionică feciorul de împărat. <gri> Vezi? Să nu mai faci a doua asta, că nu te mai iert! După o bucată de vreme, feciorul de împărat alese doi cai și mai uți, luă pe câmpan verde și frumos,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 cât ți era ziulica de mare, se văicărea și cerea, cap, cap, cap, cap. Băiatul, cum ajunse, se trânti pe prispa casei, iar când ieși și baba, îl întrebă. Dar ce cauți pe aici, plăcăiașul, Maichii?" Slujbă caut, mătușă, slujbă." Apoi ia, că dacă vrei să te bagi la mine, ai să-mi paști o iapă doar, și încolo nimic. să mi aduci în trei seri la iarnă, și dacă mi-o ia,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 Am mâncat fript baba. Barem dar fi lupul bătrân pe aici. El poate ar fi văzut-o. Ce-i, Ionică? Ce să fie, iapa babei, nu-i... lasă, lasă. Nu te frământa cu firea. Hai acolo și ține căpăți Vezi acolo pe dealul ăla o turmă de oi? Da. Ei, ia iapa babei... S-a făcut noarea albă. <gântul> Eu mă iu ciurdi pe toate laturile și voi lua o lagoară. <gântul> Iar când îi vedea că fuge tare, da. atunci să sunt din friu da. și să strigi: Trr, trr, -tr ia babă și mânz. Așa să fac, așam să fac. Atunci, ea o să fie în friu.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 Atunci Iaba necheză din înălțimea unde se afla și grăi către calul zmeului. Ia! Căute zmeu și al meu, truntește peste stăpânt tău de și culbere și vinură. Că da să șezi până-mi piept în fâncosit din postul zâmpetului Și când nu țezi te Și calul zmeului ascultă și făcua așa de zmeu nu se alese nici praful când căzu jos. Iar Ionica, luă de nevastă pe fata babei, câmpan verde și frumos, se însură cu sora lui Ionica, și așa s-au întors la seraiurile lor și au petrecut zile îndelungate în pace netulburată.